دل <سؤال> چاته یو او بس لګیا دي نه له حاضر دی واجب ولا انس التهم او زماد قسبي کته د دینه ته پوسوکه چې من خلقه سماوات چې چا پیدا کړی د اسمان اول ارض اوسمکی له یقولن الله نو دی و چې خله بس راځه اېمان د حجت شو کنيشه قل الحمد لله خدای لرز سبحان دا چ پتا شید مان به شو او بلد سروم لا یعلمون اوی نپیږي دا ایگزام پمږه دي لله ما فی السماوات وما فی الارض والارض لالا د فردی اګه چ پاسپان نو پدموک او ان الله هو الغنی الحمیید قدما الرانفن فی هذه شغرت ولو انما فی او کچر ته پز مکه اغه چې پزمکه قدیم من شجرتين دا يهوودي چې 100 اې اوتينه تورات پتي ها علم کثیر نو بده فخر کوو خدای د آیات نادر کداماته تمخک ویډیو جی نو دا آیات پکې وې مدنی دی رامنه دا سوره مکی دی او دا آیات پکې مدنی دی او اچاتا اغه چې پزمکه قدیم من شجرتين د کوونه دا شي اخلامون دا قلم نشي او البحرو بحرمنسو دریاب او دریاب سمندر دریاب مراد بحرمنسمندر دریاب دی یمدده داد دی سیاهی شی دی سیشی او اللہ ویچی یو دا دریابنا من بادهی علاو دا دی دریابنا من بادهی سمنہ او دا پمانا دا سیواری سیوار دا دی دریابنا بیگی سبعت ابحرین جامدا بحر دا ود دریا نورم شي مانف حضرت کلمات الله نو ختم من کلمات الله معلومات الله معلومات تخره پيږي ولي ا دا وکرجي دا سمندر دريا دا سهي بم ختم شي دا وچ وس دا کیندابم ختم شي او دا دغوني شي دی دا ټول قلمو نشي دا بم ختم شي او معلومات تخریش شپات تخره دا به ختم نشي ولي زكات شپات واجب تنا غير متناهي دي او دا ټول شیزو متناهي دي نو غير متناهي به په متناهي باندې ولي کلی شي ها د ریکلي کیکه مخشيري بصره ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ندې پیدایشت تاسو ټول څه څنګه انکار د باص پادل موت نه کوي ندې پیدایشت تاسو چې تاسو یې منئ ولا باص حکم او نو د کول ستاسو چې تاسو ته انکار کوي تاسو ته انکار کوي الا کنهفص واحده مگر دا پشان دی یو نه پستی ولیدار په کلمه د کن باندې دې کنه دې قل په یکون نو دا خصه پروان نشته هغه منئ ودا نه ان الله سمیع و بشیر الا يريدن کیدا دینا دارچا او بشیر لیدون کدی او عالم ده په حال ارچا ماته ته وی بشیر دی ته چې حقیقت ته شینه خبري دا بل <سؤال> د جی ورا علم ترتن وګری چې ان الله یولج اللیلہ الله داخل الشفا فی النهار پر وسکی نورز د شیش په لنشی او یولج النهار او داخل الوزو پشپکی نشپوک دشی وزن لنشی او سخر شمس و القمر اتا به کڑی دنوارو سٹومے نه ستا سو بقر کی لگی دلی دی بقر لگیه دی ابرو با محو خر شه پلک در کارن تا تو نانی ب کفاری او ب غفلت نو خولی حما از بحر تر سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف و نباشت کی تپنمان فرمان نبری کل داتور چکم دی حجری دارواندی 52 مدار کی إلى أجل مسمى ترنيتي معينه پوری چروا تک قیامت تا هغه پربدير واني وان الله بما تعملون خبير او الله تاسف اعمال باندې خبردار دا ذالکا دمشکوره خبره بان الله والحق الله چې حق دی ینه واجب الوجود دي حق مده کې توې مطابق تنف سر امر سره واجب الوجود دي او ان ما يدونا ابا چذيره بلی شي وعده خدای نه باطل دي زا ایل دی اس حقیقت نشتباتل نا مانا او ان الله العلی الکبیر او خدای پاک چکم دی علی شان دی د صفاتو په اعتبار او کبیر دی د ذات په اعتبار علم تر ته وګوري ان الفلکا په کې جبالی جدی رازا ان علم ترا دا بلد لی ورهخه په کامل قدرت تخله او د قنن په نیامتم دی علت ارم تن تنو ګوري چ انل فول ک جهزونو بیړې چ دي تجری روان دي په بحر کې بنیامت الله پنیامت خدای په فضل ده خدای الله پنیامت روان دي ا د دې لپاره دی یوریکم چ تاسو ته الله پاکو خېف زر عدد بیړو او د دې من آیاتي بیگې هغه نشانه د نشانہ قدرت متا ته ویډیو په دویمه پارا کې چې چې د دا جسم قصيب ته او خلکم پکې ناش تي او بچې دې جسمه لطیف ته او دا جسم لطیف او د جسمه قصيب تحمل کړي دا زموږ د عقل نه پورتد ده دا, دا خدای په قدرت ده رضي ان فی ذالک الایات للکل الصبرن شکور وهو المؤمن کذا په حدیث دیقینا پا دے که لوی نشانی د دا ارس بار دا صبر کوون کې د گناونو نو پا تکالیفو او شکور او شکر گزار پنیامتونو بو هو المؤمن دے کذا پا الحدیث دا قرنگی دا پا حدیث کدی چا دا مؤمن دا سړی ان فی ذلک الایات للکل الصبار دا صبر او شکر شوکت وروړه ومند یې کړ داګه دا چې کارو شو چې دا فتح مکو شو نو دا رکرم ابن ابي جهل دې متخته دې دریا په طلال او په دې کې په بیلایی کې کې ناست او دا دریام دا څه په چپور وی الله وی کا د دین نجات راکو زه ود اخپل الله په الله ست محمد رسول الله کې دم ا یعنی به په سر وکول مسلمان پرکو دی راغه او نبی سلام مبارک اعلی فرق او په اسبان آس سور او وته حضرت رو د وی سو مرحبا بالمهاجر الراكب ا یعنی مهاجر الراكب تدابو جہل زید او بتاريخ مسلمان شوی لوري مسلمان شوی ا راځي ا شو دی کې الله پاک وی چې وجا غشيهم او ارکل چې را پورته شي پدیبا نه موجن چپی پورته کلا شلا شی بدریا کی کم وللی پدیګه ول موذ وخبری دي کذ وللی پشان د غونونو پکتوالی کی او یا کذ وللی پشان د اور یزي ندا د ترجمه ول موکلی دعو الله نو دوی سوال کوي خداینا مخلصین له الدین چې خالص کوون کې دا الله د پاره د عبادت او د دعا او چې بسیو خدای ته چګوی الله من تر دین نه یات راک فلم ما نجاح مل البر هر کله چې مونږه نجاعت پر کو دی ته او چدا د پمې په مختصید پدوی کې پری کی کنا او میاں روی اختیار کی یعنی موتقد توحیدی او ترک او کی دا شرکو شرک پریدی متقدتو حیچی او دا شرکو پریدی دا مقتصد دیمیان رو لال لکا اکرمہ ابن ابی جحل تا اشارت دی او ما یجح دو بیاتینا او انکار نکی دا ایتون زمگ ندید دا نستا الا کل خطار خطار من غددار ار غددار پیگیش دا وادی سپروان نلدی او متقبیر وی او کفور ناشکری یا یوحنن ست تقو ربکم اے خلق تاسو یریگی عذاب ربکم او وقشو اداننگی او یریگی یومن دا اغیر وزنان دا سر وز لاجید زی والدن ام ولدی پیگی چدی پائین شکولی والد پلاار پیگی دا ال چرت دا والد پا مانا اور او کو والد په معنا لوګویوالینو مورتم ورکړي ولي والدبنه زه غوون کینو یو اځه پلان زه غوون کړي د کومرم زه غوون کړه ها کذا فی حشیۃ المشکار چلا یجی جزان نشور کوله والد نو کو په معنا ورپیوالینو پلان دا ان ولدی هی دی دی پاینی شو کول د خپل ولد نا ها او والا مولودن او نړۍ مولود پیدائش وی کوم زکر دی کومونسټی لوردو کو زيري واجا جن چې دی گني دی پيکونکو د خپل والدین له شې نادا د خدانه خدا بیا درې اې نو چې والدې د ولدن نشي کولی ولدي د والدنه نشي کولی نوبل شو پیسو کی ها دک دېت اشاره ته او کله جی خدا بیا درې چې دا هر هر کله جدان دوان مسلمانان نه بلکہ فدیق یو کافی دی تجدا دا مومنان کہ والذین امنوا وتبعوا ذویۃهم بإيمان الحقنا بهم ذریۃون سورت التور مبارک کرا لغریتی کنا فرمایا او الاخلا یوم یذ بعضهم لبعض عدوان الا المتقین غلی انما عبد الله شو واز خدا فلا تقرنوا لكم البث پدنیا کے یو خودي دنیا دا بل شیطان دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه کې د دو واقعي نه کیتا سولرا ژوندۍ د دنیا چا څنګه چې پدېز دی به جنت باندې نشي او ولای یو غرنداکو او تاسو د دوکه نکی بالله فالله کا فسبب دا صبر دا خدای بالله ونصو الله په سبب د صبر د خدای سوکم دو کنه کی الغرور علی ابلمو ولی الغرور نه یز په ابلمو او غرور په ول باندې چې څخ دو کبان دې چې شیطان دې حدیث مبارک کراغلی چې نار روان پینځو ا قونجانې د غیب دي ته ته مپاتی او خلغه بوي چې دې معنی دا خدای علم شته د بل چپی نشته ان اللہ بے شک اللہ تعالی چلی عندہو پنیز ددبان دی علم الساقہ علم دا قیامت تی مطا تقومو نو دیئی پی جنی وبرسو کی نیو پی غمبر پی جنی و نیو پرشتہ پی جنی گوشوہ ویونس جلو الغیس او اللہ کم دینو گئے باران نو اللہ پی او من سیوا پی نی پی اکتاوی چی گزار ریڈو کی امکان دا باران شلا تیک دا نمیع یہ رو رتا پا دیتا که دی سوچنے امکان نپس منتی کی لپس دے نکہ ن ادا میان وی میدیس رستا سنسپت دے تدا سن دے جی آغا غرب امکان وی ندا امکان چی دے سل دا ضرورت تا جانے بین ونرے پہیگے نب وجود دا باران ضروری دے نے آدم ضروری دے دا امکان شلا عبدالهایل میګیب ندی دا, دا پالې سر دی د علت تللې کانو دم د دا قز لالہ دی لکه سره گی چټی دی خو پالې سروینا علا دت علم میګیب ینه پښت علم میګیب خو دې علم میګیب خو بګار دالې نې دا, دا مشوم د مور فخې ته کله ټو جی نې دنه دا خو دې په دایل میګیب دی کالې وته کې خو دې لا نو چالي سره شونده په علم میګیب نشه دا خبره کوله خلاصته وای تہ تدیک زسنه خبر نشته خود په سول ته د کړي دږي ته د علمي غو معنی نه پیژني علمي کدی ته وي خدای پګړ ته وښتو نه پیژني څه پیږي مقش هدي او د باقش یو بل راځي دا باران پکله کیږي خاص فارق خو خدای دا باران وای ګیان ته د علم شته وکړي دا ماشوم پک دا ماشوم پکله پیدا کیږي واکړه اغه ووی ان کنه دل کی کی دی چې پیدا شي نو کی, دا کی, کی دا دی شي چې پیدا نشي ناغه وی کنه ویدہ کی جنما ویله کدام کی دی شي چې د اسمان باندې ورځ راغور دی دی دا ممکنه نشته دا څه خبره ده دا قدیبی پیسې خبرونه ده اوس په پیښه دا له هاډر دی وین بللاره چې تد ته پته لګی چې په دنیا کې شونه جون دی دا لکه دې بزوان امریکا ماشوم وبني کې پیره تبرسي د شکی دی کدي شهید دی دا علم شتا خپل ټول خبره علم د قرشتا دا قرش علم وایي او ژبې چې دا بالکل دنور پشانکاره خبره ده لیکن اس په ظاهر کې خلک دوکه شو دي دا, دا. دا شولې جماعت لګي او ټول او ځې په خبره وکړه دما ورته اخر کو ویاله کم اب دا می خبر دا سي يره مري شي بيدام خوڅ نن ته باقي مې دا ګورا لا خو الناس عداؤ لبا جهلو ک نخر ته ته په خبره پیګينا ا څه دي ځان ټول ہستلي کې استيت جوړ نکره په خداويږي علم كله دولت څخه نهږي نو بس راجو و ينزل الغيث الله باران اولمو ویلی دی چه دا غیس او دا مطر پا ما بین کونمو خصوص مطلق دی ار غیس مطر دی ار مطر غیس ندی غیس چکم دی باران د خیر تاوی او یعلمو مافر ارحام او اللہ پاک پیجنی اغاچو پرحیمون دا میندو کی دی مذکر دی کمونستی شگی دی کسید دی او ماتر دی نفسون دا صدا دا پینزمہ دا درې دا درې مچ کوم دي اند داغه سلورمه ومہ ته دا سلورمه قنجان نه قنجان د غیبونه ومہ ته او پیګند پتن دی یو نه پستا چې ما دا تک سمو کده چې دی به سبات څه کوي او ولې پیژنې کښنی پی خدای پیژن چې دی به سبات او ومہ ته تدرینه او پتن دی یو شخص تا نه پسمو زکر او مومس دوان تور غړي به اي اژنت مول خدای پاک همس مکمبری او خدای پاک رنبی به دمات نه پستا پیجنی خلاص کنام دادا چې ان الله علیم الله عالم دی په ظاهر د اشو او خبير دی په باتن د اشو چې دا یو زراشي دا ترجمه بکې شوره ته سجده مبارک دامه کیدی و هي 30 ایتان حدیث مبارک کرا غلی دی چې پیږي پیغمبر علیہ السلام باندې و د کېدو جدا سورته او سورتی کم یو او سورته ملک مبارک و پی خدای چې دام دیر شیطانی دی غم دیشته غم دیشته خو هغه ډېر وګان دی او د دیر شیطانی دی ډېر ډېر وګ باندې ټیګي مداوی او د اقان کې کوم دینو کې کدی جمعه پروز به په تل دا پاک نه ولکات کې وی د جمعه پرد سبا کې او په صورت او پیګیو په دوه رکات کې صورت ده هرې وی او سمدا حرمین شریفینو کې الایو منا آزادا معمول دي لیکن داړه جدا کل کله تر کولو په کار دي پیګې راضا دن بیله سلام نور مې دي ولې ذکر ویت کلا غل دي چې د بیله سلام پیګې دسان په منځ کې په ولکات کې صورت اعلی دي او په دویم تو شو اکرکات کې صورت غشوی دي سورتي جکم دې شو قا په وېده دې دی دې دی، جا سورتي مؤمنون وېده دي نو دا چې دې دام په کړه کې او بلان چې او ملالې کوي وېده چې هغه یو کیسه ده اثر کوي کې سجدې ده بیا وسري چې کوم دې ده هیرات نه تليو نه هیرات نه وسري حج تليو داګه نه پوره نو یا قوتوي چې دا مونږه خو حتی سجد سجدو دا شواپی جنو د سار چ دینو درې رکعات کوي دا بلته وینانا ویته په شوی نی وی دا سره په دومی پروز درې رکعات کوي هرند سجدې نه مستقل رکعات جوړ کړي نوګه دای بدیر وتا اوس په پیښی دغه سېدو کې غناو خلوی دغری او ندی وجنا حپې نشي جوړه بل رکعات کوي <تصف> بازی هم یان چی مقصدی نو کله تر کول پکاردې ښا او دقطاننګ دachtet دی نو کنه د دې د دته د عذابې قبر دخل نه دروازه ورته نه ښه لوم بيد ورته سیدا هم سیدا چې د ورته کاته د پړې کې یو ویو بیا زکي خاصه به خښفون کنه په حشې دانه کې دي چې نه د دېشتری د پاسو وي نو نسونت مالیه داکی کی چه ده بیستری ده پاسه ویه لیه بسونتی آکه اسی ویه نوستحب ویه سونت پنج ماده سیب نده پرسکو میتا سودا تبارک اللزی ارش پیدا سوا کنه سونت ترکه دا س آگه وی بي منگه بیع ویو خجبه نوی نوی نویه سونت ادان شوی سونت دا دی دا چه دان لزان نبیع وی خان بسم الله الرحمن الرحیب دا کنا موضوع د دې صورت چدا اشپا اش تو باذن الله دغه کوم موضوع د صورت لن دی وای به کوچ دی نه غبه به فریدا شپا په باذن الله تعالی و دعوته لله ا داوت اله الله چې دین دا ضروری ا الف لام می بگئ خدای علم دی په معنا د دې حروف تنزيل الكتاب پیګه نزول د قران یو چې دېداه مبتدا دی لارې په فيه یو خبر دی مرب العالمین بل خبر دی نشتر شک شوبه دی کې او دا تنزیل شوه دی د رب العالمین له طرفه د رب العالمین له طرف نه دی تنزیل شوه دی ادم محمد رسول الله د ځان میجو کړي هم په معنی دا بل دی هم یقولون ترا بلکې دوی وې چې دا رسول الله د ځانه یو کړي دی پېګې پپلا دا داسندا بل هو الحق بلکې دا قرآنی زم حق دی د جاري د پروردګار استانا ادم صدق لټون دیلا د دې د فارچت او قومن یو قوم دا څوک چې د عرب قوم دی ما اتاهم سنتین علی ویتا من نذیرن یو پیغمبر یا روون کی من قبل کنو بیدتانا پیغمبرنا دلاغلی فیگه پیغمبر پکنشتا اگر چو وارسان دا پیغمبران پکیو او کنو فیگه آگر کو بس را دی وارس دا پیغمبران پکیو چې چه کم دیر خبره کړی کڑیوا زکر چې روستو براشی چو و ام من امتن الا خلافی ها نزیر اگر سر ببیت وإِنْ ام مِنْ أُمَّةٍ فَبِالْأَرْضِ كَيَوْمٍ اسْتَأْخِرَ إِلَّا خَلَفِي حَاضِرٌ نَذِيرٌ بِمَعْنَى لوګوی والي یی روعل کې نو کاغه پیغمبر دی او کا وارثه پیغمبر دی هغه ته بمبر چا او بس راځه لَعَلَّهُمْ يَرْتَدُونَ د دې لپاره چې دوی سملاړه پر سملاړه ومنشي اللهُ الَّذِي الله ربی النذیر ذات خلق السماوات چې پیدا کړې دی ال بیا والارض مومباینه حمو جو ویات په سته ته ایامن ومخه دا بشپږ روزو کې ویږي حدیث کراغري دي چې شور او شوید د توان تر جنا پریږي کنه او اختتام یې په دی او د مازیګر فاطمه کې ادم علی سلام پیدا دي او د خالي روزم د قصې خالي تللی دا برازي کا خیر پروستو صورت کې سدیشتمه پار کې بیا ثم استوا او بیا الله په ان سوکشه پرستونکو چې چتا سن به آزاد د خدای د په کې اپلا ته تذکرون ایت اسونه شپه قبل او یدد بیرل امر الله تنظیم کوي د ټولو کارونو د بندګانو او الامر کې پرند پردیش ترغراز دي د ټولو کارونو د بندګانو د تنظیم کوي تدبیر کوي من سما اسمانه ترجمه کوي ثم يعرجو او بیا بدا امر دغه امر تنظیم را جدي دا امر بخيجي دا امر ورخيجي او ورخي امر بروجو کیجي الېه دي الله ته هر امر په يومن باغرس کې پویږي په امروس کې بل لا ته پشکيږي کاننقدر وو پيګه چې مقدار د ال تصنا زر کالدي او بل بیت کې 50 زر کالدي بلیاک کې عبدالابن <سؤال> اباسه ابو اداد 107 خدای زikr کړی دی په قرانې زم کې او زه په قران شریف کې هغه سینه شم ویلي چې زم ما په علم ني بلکې تاسو ته ویل چې اثر تل تدبیق دالي چې بعضې که samtو بيږي بعضي کافر بدون سخت کافري چې هغه تب په نفسه 50 ځره کالي او بعضي کافر تب په نفسه 100 ځره ذکر کړي او مسلمان تب داسې له کبرکاتو مشه زده پایږي ناثر ته دښته وجه وجدا قلی مثلا ها نو پیو من کا مقدار هو الف سنت من ما تو دن چتا چشماره ذالکا بیگ دام مدبر چلی عالم الغیب عالم آل دی پر اوشانا دی پر احکارا العزیز او دے چکم دینو سدی دی دغدی عزیز دی اسو کې تخپل ارادې نه نشو کې کولی او رحیم دی رب العالمین او ولذيغا ذاتي حسن بولشه پیږي چې خيشتکړي دي ارشه خلقو خو چې پیدا کړيدي ار شه چې الله پیدا کړ دي ناغي خيشتکړي دي مناسب مناسب اندامونو خواسي وت ورکړي دي او د مصلحت سره مناسب پیدا کړيدي او بدا خلق الانسان او الله پیدا کړ دي ابتدا کړو شروعي کړی دا نڤیدا استه انسان چه دملې سلام دی من فی ندخردنا ثم جعل النسل او بیا جعل من خلقا بیا پیدا ک نسل الواد د من سلالۃ د خلاصی بیگی مما ایمهین د خلاصی چدا خلاصه د خطا خط چوا داد اغو بو دخلت ابو زئیپ نوا مہین معنی زئیپ ا ماتا تبی صدا ذکا صدا پزلد را بی دا پزلد حزم را بی دا چې پتا غده کې وینه وینه جوړیږي بلغم جوړیږي سودا جوړیږي سپرا جوری دا څلور شیان پتا غده کې دا جوړیږي نوزک زهی پی دینه ثم صواهو او بیا لا پاک برابر کو اندامونه دد دا دې انسان هغه نافخ فیه او پوکی والپاګه کې بوکی و لا پا پا کی مروحیه ار روح فل جدا الله مخلوق دی دای اضافه ته تشریپی دی وجہ انکم سما اول نا پا کور ددری ګرد اول د قیداکری ز ستاسو لپاره وګونا اول ابصار او نظرونه رگی نو دا سم او بصور د لپاره د ادراکات او ظاهره ودی اول اپیدا د لپاره د ادراکات او باطنه ودی کلی لمما تشکرون فیگی د حیلت کنای د د ادم نا دا سوبل شکر نا دا کوي او وقالو وای د منکریین د باس بعد الموت ای اذان دل لنا هر کله چې موږ نش نا او غایب شو ای اذان دل لنا پر اډ چې موږ غایب شو پس مکه کې او د دې زمکه په شان شو د ایمان ادا کبدل چې د دې زمکه په شنا شو نو اننا لفی خلکن جدید بېګيرا حمزه د پر انکار دی اي بیا به موږ په پیدائش نبی کيو دا څنګه ده بل هم به لکه ربهم کافرون بلکې دي ملاقات او په ملاوي دوه خپل پر ور ديګار په باس پادر موصرا کافرون منکو دي قل يتوفاکم وتوبه چلوختونه قبض کوي د ستا تو ملک الموت بېګي هغه فرشته د مرگو او چې عادرائی له سلام دي دا ستا سوچ کم دي سکي يو هغه رښتونه قبض الذي أغم لكو الموت وقّي لبكم وقّي لقرر دا كأغم مقدشوه دبكم بقبض أرواحكم ناد بكم منابا فقبض دب أرواح استعصو أصم إلّى ربكم ترجعون نجد بعض فروش بكيه اللَّه فاكوية ولو تراث اللَّهْ أَيْتَى أَمْرًا عَزِيْمًا تقول مزامين تقريبا تير شوه دا سونا خبره جدد انسان دي دا تول ما اوکت چر توبین اید اغا وقتا المجرمون چنا فرمانا ناکی سور اوسیهم بی بخکا تکری اغا سب نخپل دا خجالت توجنا سرب پورتا کونی نشی ایند ربیهم اداس باویا چا ربنا اب سورنا اے خدای منگ اولید اغا شے پخپل سطرگو چې منگ تینکار کوو چې باس بعد الموت پی اغا دا اغا شے پخپل سطرگو لید چکه مونته نه انکار په دنیا کې کوه ناقدیمه غسو کوه اذن په خپل سرګو لیده چکه مونته په دنیا کې انکار ز کم شیناکو اړه دې یوشو اوبل چې کنه ما او مونږ ووره دې به کې کنه هغه شې ووره دې چې هغه تکذیب د پیغمبرانو دې چکه کم تصدیق ته پیغمبرانو کړیو اونو آغشه منگا ووری دو پس وگونو بانده نو فرجه اینا دارحمد رخواسته اے خدایا تم منگا واپس کا ایلت دنیا کانت دنیا تم واپس کا نا عمل صالحا منگ با عملو کنیکو اینا موقنون یقنان زمنگا شکم دینو صدی یقن دی نا یقن دی تستا پیدا نور کئی اللہ پاکوئی ولو شاع ولو شئنا کا زمنگ اراتوی نلعا تاینا مانگ باور کلو لبسن ار نپستا حدا ها هدایت تاگی ها هدایت تا سبنا یعنی لار دنجات مقصود تا رسوون کی اغا لار باور کوری شمقصود تا صدی رسو ولیکن حق القول منی لیکن صابت شویده بیگی کانا بینا زبانا بازل کی حتا بینا صابت شویده شل ام من الجننتي او دبيرياننا او الناس او د الخلقنا اجمعين خدا بيان دري جدا من الجننتي والناس اجمعين دا چکم دی عموم د انوا عدی دا عموم د اشخاص لدی چې تمام انسانانو پیريان بګن جهنم دا د اشخاص دي. دا د اطراف که دا د انوا یعنی تا دی نو او نبا جی تا دی دوان نو او ندا سنجکن دا دا پرادو دی داده جی نو پزوکو نو تانسو اوسکای ای زالیمانو دا پا پرشتیو تاوی ممانا سیتم تانسو دا آزامو سکای ممانا سیتم صند دا اگمان دی شا تانسو چکم دی ارکلیو ارکلیو یعنی پرخو دیمو لیکن ایومکم اګه ملاقات دروځه تاسو ته सूचना دي په دغه شام چری شيمان دې ده پران تیارینه کو او اننا نسينا قم جوابي ترکی ب ترکی استو من غتا ایر کړې په دې عذاب کې ان وضو کو اتا سو اسکه عذاب الخلد عذاب چې کم دینوږي کده امشوا دي چې جهنم دي په کې چلاغین کې دانش تا بما كنت متاملون ان ما يؤمنو یقینا ني ما ندولي بیا یا, یا تنه الذين اراكسان اذا ذكروا اركل الشاوي تنصيه تو كرشه بها قد ياتن زمانا نخروا او يغردي سجدان سيجكون كي راز استدا هتين سجده شروع كي او سبحوا بحمد ربهم او دې تسبيح وي سبح بحمد وي او هم لا استكبرون او دې د خدای د بندګي او د عبادت نه کوي راضي او تتجاپا دا حدیث کراغړي چې تتجاپا لری بي او جنوبهم بيګي کنه اغړه دي دبي انن مدواجعي د زید خواب نه بيګي کنه ولي لسوناتهم باللیل تهججدا دا مفسرین زکه شپه تهججت کوي دا نه تهجج په مانځکې دارا غړي یا دونه او دې کم دی نو کې کې سکي دویچ کم دینو کې کې عبادت کوي د خپل پروردګار خوفم دګي او یریګي د خدای د قهر نه او تو مع او د خدای کې امید ساتی او مم ما او باز د اغمرنا رزقناهم چې موږ دې تبکر دي ينفقون هغه د الله پر رضا کې خرج کوي رازې جي او فلاتا علم بته جنت ته تن یموتنه بیان ټول نه د شوی دا صرف اجمالي بیان دی بلاتانمو پس نپی جنې نک ثم یو نفس ما اغه چکم دی نعمتونا پیګې په خاچ او خ بیا چردی د دی په خلدانې د غیب کې پیګې او خ بیا لهون چردی ته پټ کړ شوی دی من قرۃ عین چې هغه هغه خوانې دسترګو دی اغه نعمتونا چې د ستر کې شي ناگا چما والا پتکلی تھی و داگے بیان تفسیلن میں نرکڑے دا قوا جد چا علما ویلی دی چا دا جنت تن یامتونو بیان نرشوے کورے نای جمالی بیان دے راہ دا جما